Марина Гримич – мак червоної бруссі. Шістдесятникам та їхнім дітям присвячую. <му> Ляля лежала у своєму зручному ліжку на купі різнокаліберних подушок. Великих пухових у білих наволочках з мереженими ставками під спину, квадратних гаптованих з геометричним візерунком під плечі, була тут і кругла турецька подушечка з крученими слізками на живіт, і маленькі гобеленові ясики з вишитими пастушками на тлі французьких середньовічних пейзажів під коліна, і рулонно-подібні з золотими китичками під ноги.